vosovia 277, De iubire a fiilor împărăției către prea stăpână. Aleluia prea slăvită stăpână, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă darul de a mânca din pomul vieții veșnice ne-ai dat. Aleluia prea slăvită stăpână, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu, Cununa Vieții Veșnice, Pe fruntea noastră ai așezat. Aleluia prea slăvită stăpână, te iubim și îți mulțumim, fiindcă numele noastre în cartea vieții l-ai însemnat. Aleluia prea slăvită stăpână, te iubim și îți mulțumim, fiindcă răspunsul cel bun pentru noi l-ai dat, când Domnul Iisus Hristos ne-a cercetat. Aleluia prea slăvită stăpână, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în de nuntă și de cinste ne-ai îmbrăcat. Aleluia prea slăvită, stăpână, te iubim și îți mulțumim fiindcă prin mărturisirea Fiului tău, în fața Tatălui ceresc și a îngerilor săi, ne-ai salvat. Aleluia prea stăpână, te iubim și îți mulțumim fiindcă Tu, cu luna aceasta strălucitoare, pentru noi ai luat. Aleluia prea stăpână, te iubim și îți mulțumim fiindcă să primim steaua cea de dimineață, te rugat. Aleluia, apre stăpână, te iubim și îți mulțumim, fiindcă stâlpi în templul lui Dumnezeu să devenim neajutat. Aleluia, apre stăpână, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Bucuria de a vedea pe Domnul nostru Isus Hristos, ne-ai mângâiat.